bilmendia defenda un plataformako ko, ba, kide batekin hitz egiteko. Aukera izango dugu segidan telefonoaren beste motorrean urtzi 8, eh badaugago, eh kaixo 8, kaixo arratsaldeon. A, ba kaixo arratsaldeon. Bueno, eh aipatuko dugu eh Aizuzen ere, Jai Civilmendia ba plataforma, bueno, ba, e, plazaratu ditu zuten, kezka, ba bi kezken inguruan e, hitz egiteko. Aizuzen ere Ba, Otsaiaren amalauean hor ondarruiko udaletxean jaiz, Jaizkibelko iparri zuriko akuiferuei buruz erregistratu zenuten galdera bat eta galdera hori ba, e, ez du erantzunik jaso eta horrekin batera baitare salatzen duzute e, bueno, ba, martxoaren zeian ondarruiko udaletxean agenda ajendagoetan e, ba, parte hartzeko eskara egintzen dutela ezta behar bada salduko dugu Lehenik eta behin, akueferi buruzko gaia, zer gertatu da, kasu horretan? Eee, bueno, eee, zuk esan duzun bezala, guk horba bueno, informazioa eskurtatzen junga den denean, eta gu antolatzen junga den denean, eee, bueno, horre, e, horri e, batean, eee, zuze, bueno, ezera, jarri intzun, bazkena izango ziren, sei bat galdera, gozatutako uh -huh. galdera batzuk ziren, E, bueno, bah, informazioa jazota, ba kezka gure kezka azaltzeko eta galde hori irantsunez, erregistratu genituen udalteaean erantzun, osea barkatu galdera sehat batuk, ez? Eta gara guzti erregistratu genituen, sartu genituen modu zera modu ofizialean edo gure, kontaktu telefonekin eta eta orduan gure ertuko pentsatzen erantzuna, bueno, eta gutxienez, era kontaktuan gurekin harrema jarriko sidala urale cheeko gostarik kide batzuk o alkatearen izienean edo ba oh. bueno, bintzen bisate eta gure duda gure kezkak ez da ez azaltzea aldera o bisat, ez? E, galdera hori, hori bons, bueltan. Galdera hori pausatu zenituzten herritar eh bueno, e, arreta zerbitzuaren bitartez ezta, o sea, normalean horrela morrako tramiteak e, e, egiten dira modu horretan baita ere, ez da, hori da, da uh -huh. ofizial gizarte honen batean bitartez hartu genuen e, norbea ni zenean e, ba pixa kontaltuekin mm -hmm. telefono eta bar eta bueno hori e, izan zen otsaia 14an eta bueno pentsatu ben nun bezala erantzunen bajatsuko benula ba hartu man eta hartzeko asmoarekin mm halaber -hmm. de uri otsaia 14an ta ere baiz hartu denun e, beste eskera bat esan ez bueno e, gure e, zera gure disponibilitatea megenuela mm -hmm. agenda 21 batean parte hartu eta ere zera, eh parte parte hartzaileen istoia asunt eta bar, ba ezakeno baizuk. Bueno, a ber, Jaizkibel mendiari buruz hitz egin nahi dugu. Eta eta horren bueltan ere gure sorpresa izan dudaroba, ez dugula eranzunji jaso eta eta orduan piskal ba hori. Naion un pisate goera e, haut salatu edo aditzera eman ere bai. Ez dugulako ez dugulako ulertzen, eh ezakiz, ze pauzu ze pauzu formal eta eman bar diren, ez? E, harrema eta jartzeko, ez, egon baina baina telefonan zitu eta ez dakit, dakit bizar sorpresa izan dudan, ez? Uh -huh. Ez dakit, au, aurrera begira, zer daukasute pentsatua, e, transmiteak egiterak orduan, bide e, berdinak erabiltzea, edo ez zer daukasute buruan? Eee, bueno, zer daukasute buruan ez e, ala, azirean izan duzen, e, galdera eta eskabala, oie, e, UDL-etxean erregistratzea, horrein nahi duguna da, pixka, hau ere bai, e, azaldu publiko egin eta jendea jakin dezan e, zegoertan dagoan, uh -huh. eta, eta, bueno, momentuz, e, momentuz, horrein e, guai zandu da, e, historia hau, e, kanporatzea, azalaratzea, ez? Uh -huh. Eta ikusiko dugu, ikusiko dugu, ez, e, pixatze, espero dugu, espero dugu, e, ba, gurekin hartu, armaetan jartzea, eta, pixka, filosofia horrekin, e, aurkezpena hain genuen filo, e, aurkezpena hain genuen prentxaurrekota zera, e plataformaen aurkezpenean lapisat ere filosofia horrekin gu nahi duguna gutalde bezala osatu garen moduan e, udaletxea eta incluso ura, EB eta eskualdeko beste, beste herritarrekin e, hartu emanetan kontaktuan jarri eta gai hau denon artean lan du eta, eta informazioa zabaldu ez? Ez da esu historia bat, e, gu, guretzat, gurekin guretzako, ez ezez, baizik eta izu En, iniziatiba hartu pixat eta guazen deron artean oneri buzitze egiten eta gure keskak eta, bueno, eh, asaltzea ez? Mhm. Uh -huh. Hori atbizatidea. Bueno, ba, ikusiko dugu zertan gelditzen den, izan ere, bueno, nahiko bitxia da e, kaso netan, ondarrebiko herrikoetxearen aldetik inolako erantzunik ez e, jasotzea, e, pausatu dituzu duten ean, ba, bueno, ba, bi eskakizun, galdera bat eta beste eskakizun bat e, uh -huh. bueno, ba Dirudi, bastakit, eh, amal urraren defentsan de antolatuak eh, diren eh, pertsonak edo antolatuak diren proiektua baita ere, eh, ba, zailtasunak, ez? Horkitzen eh, dituztela erakunde publikoen aurrean eta kasu honetan, hondarribiaren kasua, ba behar bada, izan daiktek adebide bat. Eh, hombre, hori oh, da, ala da, eta badirudi, eh, nik ezakit, eh, azkenean izan dut battan politikarien hitzetan, zetajolan hundik antazekolorekotakoak izan, batzutan teoriak eta hitzak oso politiak dira baina gero praktikak bestelakoak, ez? Eta alakotan ere bai, esan dut zakegu, e, badili, linia bide ofizialetik kanpo dagoen guztia, ez dela hain hartzen, ez? Izan behar da bide bat bakarra eta ofiziala, ez? Kasu hontan... ba letxeko Udaleko linea, e, uh -huh. txingudi zerbitzuaren e, e, zera e, mesua, eta beste e, erritikan beste mezu eta beste taldeak eta azkenean herria osatzen dugun guztion artean, beste bestehel badirudi, batirudi e, zailaola hotxik eman behar molestatzen dugula eta eta eta, eta hori batertu bela ez, eta jarrera hori da eta hori ere salagarria da, gustala ez? ez, azken esaten genuna. Eez barkatu baina... Mendia, e, mendia guztiona da, kasu hontan topatzen dugu, jaizkibel mendia, iru, herri, iru udar herritan banatuta, pasai aldezo, ondarri ondarri bitarrok badaukagu, zer ezana, eta eskubideakagu, informazio osoa eta gardena jasotzeko, gauza da, ez dela eman, eta hor beste gai bat eta zizteiten ari gara, <hazurra> eta, eta pixkatu hori, eta, eta gelo hori, esaten dugu jaizkibel, jaizkibel lehenen, i pareciuriko akuiferoaren gailoneri lotuta sartzen gera txingudiko eskubaldean dakagun ur ornidura sistemari buruz hitz egiten eta gaipotoloak gaipoto dira horiek ez? Eta eta claro, eta, eta hori da, hori da, hori da asunta mm -hmm. da. hobeto er, da isilik egoan jendartea ez eh, Eta eta hori, ordeniz politak saldu, bai babla, bla bla, baina gero azkenean eh jokatzen bezala jendeari zer dizu orain? Ez zer da, gai, ori, uran zer da gailori uran asunta ezerra, esker ez beretz, mm -hmm. badakigu Eta pasa den zer dagoen, zer nahi duen egin Ez, bortuan e, gauzak egin dire hori jende despiztatuz Eta iz politiak eragindiz Betiko betiko kontua Gauzala hori, e, atzerren ikustegu gunean Gauzak, ez da ir, ez zatu Edo nazio arte maian e, Errexak ikusten dire, baina etxean Bertan ikustegu gunean gabesiak eta Itxuntasunak, e, badiruzi Aurelitziz beteta daukagula gure burua Eta ez dugu ikusi nahi, eta e, ala, ala, betiko betiko kontuak Ba horretan jarraituko dugu, hantzita irratian noski herri mugimendoi hau tsa emanez Hortzi, Esker Mila, benetan gurean izateagatik gaurkoan, mi esker Zuei, bale, ajo Mi esker